Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvig. Sebastian, kan du huske, at vi for et par uger siden talte om den der historie, der var ude om, at kun 5% af alle indbrud blev opklaret? Ja, den husker jeg tydeligt. Øhm, vi skal tale mere om indbrud. Ja. Lidt senere i dag jeg har en sag med fra Østjylland, som jeg vil underholde om, hvis man kan kalde det det. Øhm, men Endnu et øh, godt politiarbejde. Præcis, ja, det ser det ud til i hvert fald. Øhm, men, øhm... men nu, nu fordi den, den, da vi talte om det sidst, der sagde jeg, at jeg tror ikke på, at det her... Altså jeg tror, at hvis det er 5% af alle indbrud, der opklares, så er det fordi, man tæller alle, alle, alle. Hey. Altså også indbrud i et eller andet både skur et sted ude hvor nogen kommer et halvt år efter og sådan noget. Og det er så tjekket nu, det er det. Altså det, hvis man tæller indbrud i, i redskabsskuret henne i børnehaven, i juleferien, altså alt det med, okay. så kommer man ned på de der 5%. Den anden del er så, hvornår, hvornår er en sag opklaret. Altså, hvornår tæller den med i hvilken statistik? Hvad er det hos politiet? Hvornår er den opklaret? Ja, hvornår tæller den som... Øh... Ja, det er sikkert, når der kommer kommet en til. Ja. Øhm, fordi, fordi... Altså, det politiet arbejder med er Altså sikrelsesprocenten. Ja, okay. Og ikke... Øh, ikke om de bliver dømt. Nej. Og, det, og samtidig er det jo også sådan, at øh, hvis du nu har hapset en indbrudstyv for et indbrud et eller andet sted, og du så gennem efterforskningen finder ud af, at han faktisk har lavet 15 andre indbrud. Ja. Så sigter du om for 5, så har du 15 sikrelser. Det er en da smart. samme mand, Men så kan det godt være, at man siger, okay, vi skal ikke bruge... Et Altså forskellen på at blive dømt for 10-15 og indbrud er måske ikke kæmpe stor, eller 15-25 og 25 indbrud. Ja. Så, så i stedet for at bruge en masse kræfter på at, øh, at få ligesom efterforsket bund og få bevismateriale, så, så skærer man sagerne til. Så siger vi, okay, så hylder vi her med retten. På Jamen, det er korrekt. Det altså, et, et, stort, et stort arbejde inden for politiet. Det er jo netop det her med at se, kan man løfte i retten, og hvis man ikke kan det, så gider man simpelthen ikke bruge øh, tid altså, på ikke. Skal man jo slet ikke bruge tid på det. den sag, jeg har med her? Der, har, der er der tre, der er rejst tiltale nu. Der er tre. Og der er så altså et hav af indbrud. Øhm, men det er klart, hvis man så tager to mænd som begge to øh, kan tiltales for at have begået 10 indbrud, så er det jo to gange 10. Altså, øh, ja. ja. Nå, så det, statistik er en sjov ting. Lad os hellere bare beskæftige os med øh, det, der faktisk foregår i virkeligheden. Skal vi ikke gøre det? Lad os det. Allerførst skal vi til Fredericia. Ja. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Hej, zone Nørgaard. Goddag. Tak, fordi du vil være med igen. Jeg er med meget der takker. Trofaste lyttere vil kunne huske, at du har været med hos os før på telefon for Fredericia, hvor du bor. Fordi du øh, simpelthen har sat dig op på en kapest, der handler om at bekæmpe alt den ulovlig morfin, der øjnsynligt flyder rundt i gaderne i Fredericia. Det er korrekt. Og det øh, leder til, at der på fredag, der er du vært for et større arrangement om lige præcis det. Ja. Hvor er det, det er hen? Jamen, det kommer til at foregå i hjertet af Fredericia i øh, Otfellowbygningen. Øh, Otfellowlosen eller Otfellowordenen i Fredericia jeg har været så flink at låne deres lokale ud til mig, øh, ja. så jeg kan afholde det her arrangement. Og øh, bare lige for at få det formelle på plads. Der kan være 1.500 mennesker til arrangementet, og det koster 75 kroner at deltage. Jeg tror, der bliver fuld hus. Det regner jeg stærkt med, ja. Øhm, og lige om lidt, så vil jeg gerne bede dig at fortælle noget mere om, hvad der skal ske ved det her. Er det en slags debatmøde, kan man kalde det? det? Ja, det er, det er både et støttearrangement og et debatarrangement. Støtte, fordi at øh, vi samler nogle penge ind til en ung gutt, som øh, mistede livet øh, her i november måned til, til et liv med misbrug. Og der samler vi ind alt, hvad der kommer ind økonomisk, det giver videre, bliver givet videre til hans datter. Øh, men så er det i høj grad også et debatarrangement, for jeg ønsker, at... Øh, der bliver sat fokus på det her problem, vi har, øh, så vi kan råbe vores politikere lidt op. Jeg ved, at øh, lokale medier i Fredericia og Main jo også har beskæftiget sig en del med det. Og samtidig så ved jeg, at det, at der er problemer med stoffer og misbrug osv., og det er jo ikke kun Fredericia. Men, men øh, det ændrer jo ikke ved, at dit engagement og dit arrangement øh, på fredag, synes jeg er en god anledning til og bare fortalt om, hvad, hvad er det egentlig, der foregår derud. Jeg ved, du også, som pædagogisk assistent, blandt andet arbejder med misbrugere, øh, og tidligere misbrugere, og udsatte unge i det hele taget. Hvad er det, der er med Fredericia og morfinen? Hvad er det, du oplever i din by? Jeg, jeg er jo oprigtig bekymret, fordi at, øh, jeg har jo øh, i tidernes morgen selv øh, gået i det kriminelle miljø, og der begyndte jeg allerede dengang at se en tendens til, at øh, unge, øh, relativt velfungerende mennesker øh, øh, brugte morfinpræparaterne, både til at falde ned efter en weekend øh, med fest og farver, men øh, men så blev det også hverdag lige pludselig, og så begyndte de at tage det i hverdagen, og det er jo således, at det er super potent øh, præparat, så det er jo mega vanvandende. Øh, det er faktisk mere vanvandende, end jo er. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi hører jo vældig meget om, om unge med stort hasmisbrug, og om alle de andre mere kendte, hårde, ulovlige stoffer fra kokain, amfetamin, heroin, men også de her nyere til ecstasy, fantasy, MDMA, de her ting. Hvad med det? Hvor kommer det her med det receptpligtige medicin fra? For det er det, der bliver handlet ulovligt, ikke også? Jo, det er, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, øh, fordi at... Øh, Historien siger jo, at unge starter med at eksperimentere med hasse, og så går de videre til amfetaminer, og så fremdeles. Men de sidste år der har der været en tendens her i byen med, at der er nogen, der ikke has, men så bruger de receptpligtig medicin i stedet for. Og og måske er det fordi, at man som udgangspunkt ikke ser receptpligt i medicin, som narkotika. Og det er derfor at føles mere legalt, fordi det er blevet udskrevet fra en lægehånd. Men, men det er jo ikke nogen, der får det hos lægen, vel? Øh, det kan det være jo. Altså, der er jo flere forskellige slags mennesker. Der er jo, der er jo mennesker, der er reelt har en eller anden øh, sygdom, der kræver, at de bliver smertedækket. Og de får jo øh, det her, eller de her morfinpræparater ganske legalt. Det er klart, Æh, men hvis vi taler om det der, der, der handles ulovligt. Ja. ja. Men der det, det er her fra Danmark, øh, som. Æh, eksempelvis vælger at lade være med at sig, og så sælger de øh, deres morfin. Det kan også være unge mennesker, der lyver sig til en smertebehandling, og derfor får morfin øh, på recept, og så, så og, som også sælger det videre. Jeg synes, det er vildt det der med her for Danmark, der sælger det. Altså, det, den har jeg alligevel ikke rigtig hørt så meget før. Hvordan, hvordan er priserne i det, Sun Ja, Jamen, altså, jeg kan jo fortælle så meget, at... Øh, Ek eksempelvis øh, oxynorm, Æ, hvis, hvis du får det udskrevet hos lægen, så, får du, så kan du få det 80 milligram, øh, 100 styks, og det, den, det koster omkring 200 kroner. Altså for øh, hele pakken, eller hvad? Ja, for hele pakken. Og, øh, en øh, oxynorm 80 milligram skår altså for 400 kroner på altså... planen og det er altså en pille, vi snakker om. Ja, no, okay, okay, så er det en stor avance. Det er det. Og det er også kroner kr. for en pille morfin. Ja. Okay. Og, og det fortalte du må, jo, vi... da vi talte sammen forleden, at, øh, at så, så tager man så sluger man jo ikke bare den pille, sådan som det er meningen, hvis man får nogle slæder. Nej, det. det de får jo også i kapsler, og, og kapslerne, kan skille sig, og så den typiske måde er, øh, at man sniffer det på. Øh, men. Men tolerancen, den, den stiger jo også. Altså, man, kan jo, man kommer hurtigere til at kunne tage mere og mere. Og man kan jo regne ud, hvis det koster 400 kroner per bille, så... Øh og, og i siderløbende med, at ens tolerance, den stiger, så skal man have mere eller noget, der er stærkere. Og derfor er de så også begyndt at gå over til bufinpræparatet fentanyl, som er et smerteplaster, øh, som, som egentlig bliver sat på et eller andet sted, hvor man har ondt, og så bliver det doseret. Øh, ja, det er sådan et depotplaster, ikke? Ja, ja. Men, men, men det bliver revet i stykker, og det, det ryger man. Og det, er, det har der faktisk været flere eksempler. Så, så, så man, udgang på. Så, så man smuldrer det simpelthen ligesom hash, altså ikke fordi vi lave en vejledning. Men, men, men det er sådan, det foregår, bare for at forstå det. Ja, det er noget med, at du klipper det i strimler og så lægger du det på sølvpapyr, og så ryder du ligesom ind. Okay, på den måde. Og det der, det, det dør man af? Det kan man gøre. Der er i hvert fald flere eksempler på, at der er nogle unge mennesker, som har haft dødelig udgang med at ryge her i Fredericia. Øhm, nu sagde du jo selv, at du øh, som ung også færdedes i kriminelle miljøer, og du har også et par domme for lidt af vært. Også noget med at handle med stoffer. I, i din tid, var, var de her øh, læreordinerede, receptpligtige præparater også en del af markedet? Ja, det var det. Altså, men dengang der var det mere øh, præparater som øh, råhypnol og stesolid og, og, og sådan nogle ting. Men men det, var... lige, hvor længe er vi tilbage i bare lige for at få tidshorisonten på? Hvornår det var? Ja, altså du selv ja, er... var aktiv, om man så må sige. Ja, men det har jeg jo været i, i midt-90'erne, mm. og i slutningen af 90'erne, og i starten af 0'erne. <laughs> der kommer mere på. <laughs> ja, jeg vil jo være en gammel mand efterhånden, jo. <laughs> ja, men, jo. Men, men, men lige præcis morfinen, altså der, der er vel også alle mulige andre stoffer i Frederik at gå ud fra? Ja, selvfølgelig er det det. Ligesom øh... der er i alle andre egne lande, ikke? Ja. Men hvorfor er det lige præcis morfinen, som du fokuserer så benhårdt på? Det er jo faktisk fordi, at øh, førhen, jeg har, øh, hvor jeg har gået i det kriminelle miljø, der har jeg så faktisk set øh, velfungerende mennesker, som har haft koner og børn, øh, og som har passet et arbejde, og som ikke egentlig var kriminelle, men tog nogle stoffer, altså feststoffer i weekenderne. Øh, og så brugte de det her morfin til at, at falde ned for en bytur på. Og, og så blev det jo hurtigt mandag og tirsdag, og det blev hverdag, hvor de begyndte at bruge det. Og jeg har virkelig set, hvor hurtigt øh, de har smadret deres liv. Og vi snakker rekordtid, altså. Og det, og det, det gør sgu indtryk på mig. Altså, jeg... Jeg bor her i byen. Jeg synes, at vi som samfundsborgere også har en eller anden vis ansvar for at være med til at dæmme op for vores problemer. Og det, ja. Jeg ved, at du til det arrangement, som, som bliver holdt i Otfellos lokaler med i Fredericia på fredag, og det er der i Kristi Himmelfarts ferien, ja. øh, altså fredag efter Kristi Himmelfart, at så har du en, en række forskellige, der skal holde oplæg. Og, og jeg sidder og kigger ned over listen her. Flere af dem er jo voksne mennesker, men som, som kan fortælle om, hvordan de er begyndt med at ryge has som uh, 13, 14, 15-årige, ikke? Ja. Og så ellers har udviklet misbrug af alt muligt forskelligt, og på et tidspunkt også havner i, uh, i morfinmisbrug. Ja. Du er også en politimand med? Jeg er en pensioneret terminalassistent. Ja, hvad skal han fortælle om? Jamen, han har jo 40 års øh, erfaringer med, med misbrugssager eller stof. Øh, han har jo været narkobetjent også, og så har han jo øh, arbejdet i SSP, som med gadeopsøgende arbejde, øh, og, og sideløbende har han lavet personundersøgelser for kriminalforsorgen. Så jeg, jeg tænker, øh, at han, han er et stort lexikon for, hvor, hvordan udviklingen den, den har flyttet sig de sidste mange år her i i området. Men Sune, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig selv, man kan gøre ved problemet? Jamen, det, det, det er jo et komplekst problem, for eksempel. Altså, øh, der, der er jo der er masser af muligheder. Dels så, øh, så kunne man jo fra Lægemiddelstyrelsen vælge at så tage oxycontin, oxynorm, fentanyl af markedet. Fordi der er kvindelsed har jo andre... Øh, hvad kan man sige? Produkter, der kan smertedække og lindre. Øhm... Men som ikke er lige så farlige, hvis de kommer ud i, i den illegale handel? Ja, lige præcis. Men så er vi jo også... Jeg er godt klar over, at jeg er ved at bestige Mount Everest. <laughs> og, og, og, og vi taler medicinalindustrien, og vi taler politikere og alle muligheder. Så, så det, den tror jeg ikke helt på. Altså. Jeg ved, at du også er optaget af i det hele taget at, at skabe bedre forhold og bedre muligheder for unge. Også i ja. din egen by, ikke? hvor vores ja. tid løber. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst. Hvem er det, du allerhelst gerne vil have i tale? Hvem vil du gerne have i kommer til arrangementet øh, på fredag? Jeg vil naturligvis gerne se nogle af vores beslutningstager. Både, både her i lokalområdet, men også på landsplanen. Nu ved jeg godt, at øh, politikerne har travlt med deres valgkamp, men de, det her, det er en åben invitation til at kigge forbi. Øh, jeg har faktisk fået flere tilsavn om, omkring ankomst fra nogle for forskellige partier, men jeg kunne faktisk også rigtig godt tænke mig, at der kom nogle fagpersoner, som til daglig arbejder med både det pædagogiske område, det sundhedsfaglige område, og så ikke mindst misbrugsområdet, så vi kan få gang i en god debat om noget vidensdeling, øh, så at vi vi være med til at forbedre det tværfaglige arbejde, og hvor vi kan sætte lys på, hvor vores udfordringer er, og mens politikerne er der. Og så sidst, men ikke mindst, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at der kom nogle bekymrede forældre med deres teenager, for der kommer altså nogle historier fra den virkelige verden. At råd med morfin og med stoffer, det er noget lort, og det kommer til at få vidtrækkende konsekvenser for de unge. Det, jeg synes simpelthen, det er en invitation, som øh, er særdeles øh, vanskelig at et sige nej til. Det er et projekt. Øh, vi ja. repeterer det lige igen. Hvis man gerne vil deltage i arrangementet, så er det altså fredag dagen efter Kristi Himmelfart, i Otfello-bygningen i Goddersgade Fredericia. Og det er fra 12 til 16. Øh, og man skal betale 75 kroner for at, at komme med. Hvordan køber man billetter sådan? Man møder op, øh, vi åbner dørene fra, 11, fra kl. 11.30 og der er man velkommen, øh, så betaler man 75 kroner i indgangen. Og vi har jo fået sponsorater eller donationer fra både Carlsberg-bryggerierne i form af drikkevarer. Der er nogle brødre, der har bagt boller og øh, doneret kaffe, så alt... Hvad der kommer ind økonomisk, det går videre til, til Jeppes dætter. Og, og Jeppe er den unge mand, som i efteråret døde efter øh, mange års misbrug. Korrekt. Sone Nørgaard, tak fordi du ville fortælle om arrangementet. Og øh, Jeg glæder mig til, jeg vil vældig gerne være der, men jeg kan simpelthen ikke den fredag. Øh, men jeg håber, at du vil fortælle om, hvordan det gik ved en anden dag. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Tak skal du have. Hej igen. Velkommen, Hej. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet Sebastian Rikkelsen og jeg hedder Marie-Louise Toksvi. Som jeg sagde indledningsvis, så, skulle jeg, så tager jeg en uh, sag med fra Østjyllands Politi, eller måske retter uh, særlig efterforskning vest. vest. Ja. Uh, de her uh, specialenhed uh, og grupper. Hvad hedder det? Politispor? Ja, Enh... men det er ja, enheder. Altså jeg, hvor man samler... Men de ender jo helt tiden sprog, skal sige. Ja, det er jo det. Oh, no. øh, hvor man jo især kan arbejde på tværs af kredsene og med, øh, og med mere organiseret kriminalitet. Yes. Og det her, det er altså så en sag om organiseret indbrudskriminalitet, altså indbrudstyverier, af særlig grov beskaffenhed. Og der er man altså op i sådan noget så skærpende omstændigheder, så der ryger strafferammen op i adskillige år op til okay, år, Så du mener. tænker, at det er store værdier. Det, jamen det handler jo ja, og, og så det, at det, øh, at, at det regnes som organiseret. Ah, og, okay, yes, yes. Der er tre tiltalte, og det er, som, som jeg har forstået det, ikke nogen, der var helt ukendte af politiet i forvejen. De er født i 90'erne, øh, de her tre. Men, øh, og de er sigtet for, jamen altså anklageskriftet er på, på 22 sider. Oh. Og der er så også der er nogle, nogle færdselsforhold, øh, køresloden, kørekort og den slags, ikke men, men øh, som er nogle af forholdene, så i alt er vi over 50 forhold. Er det østeuropæer, vi har fat i, eller det øh, næh, en dansk band, næh, næh, der er ja, det skal jeg ikke kunne sige det, der er et klingende dansk når Jeg er ikke klar, om der er navnforbud, okay. så altså, det lader vi ud. Men der, er, der er to øh, udenlandsk klingende navne og et enkelt dansk klingende navn, tre mænd. Hmm. Øhm, og de er så ikke alle sammen tiltalt for alle indbrudende. Øhm, men, men det, er, det er simpelthen begyndt ved... Altså, man, der har været en eller anden efterforskning imod dem. Og, og hvad den har gået ud på, det, det kan jeg ikke i tale Jeg skal lige have nogle andre noter op her, så jeg kan ah, fortælle dig det ordentligt. Øhm, der har været en eller anden efterforskning, som, som jeg ikke har kunnet få indblik i, fordi ved ved har det hele været for lukket dør. Men på et tidspunkt bliver man så lidt frem til et sted, hvor man finder altså et lager af de her 20-koster. Fordi det er nogen, der er gået specifikt efter... Designermøbler og dyre ting. Så når jeg sidder og kigger ned over øh, det her anklageskrift, så taler vi altså om Poul Kjerholm stole, PH-lamper. Øh, der er Vener stole, Arne Jacobsen, Svanen, Arne Jacobsen stol, øh, lamper øh, af forskellige karakterer. Masser af PH-lamper har de neglet rundt omkring. Kai Bøjesen, figurer, du ved. Ja, de der Forskellige ting. Øh, lysekroner, og så indimellem også noget, noget uh, IT-udstyr. Gav Jensen spisebestik. Altså vi taler om indbrud, hvor der er stjålet for op til en halv million kroner ved enkelt af dem. Ikke? Øh, og det er jo sådan noget, som nogle gange, ja, om det er sådan noget, der er bestilt, det er jo ikke til at vide, men det. Øh, det kan det jo være. Ja. Det er det jo nogle gange. Ikke? Men det er helt klart de dyre ting, der er gået efter. Og det spreder sig altså ud over et større område. De har været omkring Randers, de har været i Viby, de har været i Ry, de har været i Silkeborg, de har været i Aarhus, Brabrand, du ved, rundt omkring, ikke? Jo. Hasle. Hvad er der her? En. Øhm, og så finder man altså det her lager øh, af ting, øh, som man er ret åbenlyst af 20 som man så kan fremvise og fremlyse, og så er der jo borgere ofre for indbrudshjul, som kan kende deres ting. Mange af de her dyre designer ting er jo også mærket. Mm, kan... Serienummerer. Ja. Ja. Så, så på den måde kan man så knytte dem til en række forskellige indbrud. Så er der en masse anden efterforskning, som også knytter dem til. Øh, og det, øh, det her kan vi heller ikke rigtig få noget at vide om, før sagen kører. Den er ikke berammet endnu. Den regner med, at regnvand kommer fra retten øh, nok først på den anden side af sommerferien, men til til fire retsdage. Så der skal ikke føres et hav af vidner, men der er noget, noget teknisk materiale. Jeg tror ikke, det er sådan noget overvågning og sådan noget. Mm, det er det er helt sikkert. Ja. Givetvis. Ja. Kameraer, parfumer, lysestager, ja, ja, ikke? og alt muligt. Og så er der altså alle de her forhold for indbrud, indbrudsteori af særlig grob beskaffende, og så selvfølgelig også øh, en del forhold, der handler om hæleri. Men det er helt vildt. Altså Sølvtøj, Royal Copenhagen, Porcelænen, Le Klint lamper, Louis Poulsen lamper. Ja, det er godt nok meget altså, målrettet. De har vidst, hvad de, hvad ja, de gik det efter. Det, ikke? det er det. Øhm, så stor sag, stor efterforskning, og øh, noget, ja, der spreder ud over på, et længere område. Jeg har, på på, jeg har også på fornemmelsen på mange af sådan nogle krammermarkeder, så man kan godt gå hen og blive hele uden at vide det. Ja, altså... men der er den gode tommelfingerregel jo, at hvis det ligner et tilbud, der er for godt til at være sandt, så er det, så er det nok, fordi det er brandvarmt. Men det har man lovligt. bare med at glemme, ikke? tilbud står der? Nu siger du en mand. Ja, men det er selvfølgelig ikke også alle mulige andre. Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Ej. Altså, nogen, der tilbyder dig en, en, en ægte svanestol du for, for 3.000 kroner, så synes jeg måske nok, du har grund til at overveje om det kan være rigtigt. Nå, jeg ved ikke, hvad, af, hvilken påstand om strafanklægmyndigheden øh, vil nedlægge, og de, så det eneste jeg ved er, at de tre i forskellige grader øh, nægter sig skyld. Det bliver også spændende at finde ud af, hvordan politiet fandt frem til det her lærer her. Ja, det, det er det ikke, og, og hvad no. der er jo der er på dem. Øh, det, det er cirka 30 indbrud i alt, og, øh, og øh, de, er alle, de er alle sammen, så vidt jeg lige kan se, altså fra, fra 2018. Så, okay. så øh, det har ligesom er straks over en længere periode. Mm. Øh, den må vi vende tilbage til, når den er berandet og kommer fra retten. Ja. Men bare for at sige, der bliver faktisk oplejet indbrud her i landet. Men man er åbenbart mere optaget af dem, hvor folk har fået stjålet. Det var en her, meget til, en lang til, der, til den der pondsleje. Øhm, og ikke så meget det, der måtte foregå i et sted. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. Det har simpelthen øh, taget min uskyld. Den aften, der, jeg vil kalde det, der er en tid før efter Nørrebro. Jeg har aldrig nogensinde festet. Jeg har aldrig nogensinde været lige så glad. Jeg har aldrig nogensinde øh, haft den samme kærlighed til livet, som jeg havde før efter Nørrebro. Jeg blev som, Jeg blev øh, mere mudt. Øh, jeg blev anderledes over for min familie. Et andet menneske. mere af, og det betød simpelthen, ja, et helt andet menneske. Sådan lød det i Politiradio for en uge siden, da vi havde besøg af tidligere politiassistent Tom Siebert. Og velkommen igen, Tom. Tak skal du have? Når du i det her klip taler om før og efter Nørrebro, så taler vi om Nørrebro nærmere bestemt 18. maj 1993. De store uroligheder, der var efter en afstemning om EU. Nærmere bestemt Edinburgh-traktaten. Øhm, vi nåede slet ikke igennem halvdelen af det, vi gerne ville tale om Nej. i sidste uge Og det var derfor, du, det, vi er glade for, at du har sagt, at jeg til at komme tilbage Fordi, hvis man vil høre programmet for sidste uge, det kan man jo gøre Så kan man høre din beskrivelse af, hvordan det var som ganske ung betjent At være med på gaden, først i løbet af hele dagen, øh, på afstemningsdagen ja. Og så i løbet af natten under de her Ja, det er vel stadigvæk de mest voldsomme gadekampe, vi har haft i København Ja, det er det jo absolut øh... Det er i hvert fald dem, der har været mest ude af kontrol det er det. Og øh, også for unge kollegaer, vil jeg sige, at det har været de voldsomste uroligheder, fordi øh, vi var jo meget unge, da vi blev sat ind. Og, og der blev affyret skud ind i mængden af demonstranter. Der var demonstranter, der blev ramt af skud, og det er vel rent helt, at der ikke var nogen, der døde den nat. Ja, og det vil jeg egentlig godt tage det punkt lige præcis med, at, det folk, må du også gerne. at der ikke var nogen, der døde. Det må du også gerne, men det, det venter vi lige med. Jeg skal okay. øh, som lige som reaktion på det program, vi lavede sidste år. Det kan man jo finde på Radio 24-7's app, eller hvor man ellers henter sin podcast, der ligger alle tidligere udgaver på Politiradio. Men, øh, men jeg fik en mail fra en lytter, som jeg tænkte, vi lige skulle have med. Find. Han, øh, han har hørt øh, programmet og, og refererer til, at jeg så på et tidspunkt siger, om den 18. maj 1993 og afstemning, at danskerne stemte ja. Han skriver, hvad så med os, der stemte nej? Er vi så ikke danskere? Er det jer, der skal bestemme, hvem og hvad, der er dansk? Det er meget øh, udbredt i den danske medieverden. Danskhed skal konstant fremhæves, og ordet dansk, danskere og danskerne har aflyst begreber som menneske, befolkning, se og lytter, etc. Hvordan kan I tillade jer at bestemme, om jeg er dansker eller ej? Jeg vil godt sige til Finn, jeg skal overhovedet ikke bestemme, om du er dansker eller ej, men jeg går ud fra, at siden du har stemt ved folkeafstemningen i 1993, så er du dansk statsborger. I hvert fald er du samfundsborger. Det, der skete, var, at et flertal af stemberettigede danskere stemte ja i øh, 93 til at vi skulle tiltræde Edinburgh-traktaten. Så der ligger så ikke noget øh, sådan nationalt vurderende i det udsagn. Kommer jeg til at sige det igen, så beklager jeg på forhånd. Men det var altså sådan, at flertallet af, lad os kalde os danskerne, stemte ja. Er det noget, man spekulerer over, Tom Sivert, når man er ude til sådan nogle gadekampe, om man egentlig er enig eller uenig med dem, der demonstrerer? Jamen, det gør man da i høj grad. Kan man... du, hvad du selv? Hvad siger du? Hvad stemt, du selv? Det er min personlige sag. Okay. <laughs> jeg, jeg vil sige det sådan, at jeg forstod godt den frustration, der var i 1992, øh, hvor at dem, der var glade, de stemte nej til en traktat, og så lavede man lovgivningen om, så man kunne stemme en gang til i 1993. Så alle dem, der stemte nej, de fik så et ja hvis man inkluderer dele af befolkningen, øh, ja, nærmest 50 procent, som havde stemt året før, jamen så får man jo lige præcis, som, som vi har i dag med Rasmus Paludan, så, så får vi jo det her, hvis man ekskluderer dele af befolkningen fra samfundet, så får man jo had, og man får, får en, en ligegyldighed over for vores øh, politi og vores magthæver. Øh, og jeg vil sige, jeg vil gerne stå, som altså på den side får Brosten i hovedet 26 gange i de 26 år, der er gået, hvis jeg kan slippe for at Rasmus Paludan, han stiller op eller bliver valgt ind. Fordi jeg er sikker på, at hvis han bliver valgt ind i Folketinget, så kommer det til at koste liv. Hvad mener du med det? Jamen, jeg... Ikke fordi vi egentlig skal diskutere politik, men nu siger du det. Jamen, nu siger jeg det. Jeg vil bare sige, at han står for en nedergørelse af menneskeheden, af religion, af den personlige frihed. Så hvis han overhovedet får lov til at tale på, på, på den her forfærdelige og nedværdigende måde, han gør, så er jeg helt sikker på, at der kommer små grupper op i samfundet, som er klar til at gøre, som Rasmus Palludan befaler. Og det vil koste liv. Det er min personlige holdning. Det her, der er jo i forbindelse med Palludans øh, demonstrationer, hedder det. Optræder, ja, det er det det. Ja. Øh, udløst jo her for øh, en måned tid siden. Nogle voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Når du ser sådan noget i fjernsynet, ja. hvad vækker det så ind i hovedet på dig? Jamen det, jeg kommer Der er til... jo også mit sten på politiet og den slags. Ikke? Lige præcis, og der kommer jeg til at tænke på, at jeg ville have et stort forklaringsspørgsmål over for mine børn, hvis jeg skulle komme hjem og sige, Ved I hvad, unger jeg er nødt til at stoppe i politiet. Jeg fik en brosten i hovedet, jeg fik smadret af mit knæ, jeg er ødelagt som betjent og så skulle forklare, det var for at forsvare Rasmus Paludans principper. Men vil Hvem, det siger, at du simpelthen godt kan forstå dem, der reagerer? Altså dem, der laver øh, uroligheden og smider sten på politiet? Jeg kan godt forstå deres frustration, ja. Det Fri, kan jeg, absolut. Fri, jeg vil lige sige, hele den her diskussion, altså der er jo mange betjente også den dag i dag, som gør ting, øh, som de egentlig ikke er enige med rent øh, politisk. Altså f.eks. Øh, rydningen af Christiania med videre, der kender jeg der flere betjente, som egentlig... Ikke synes, at Christiania skulle ryddes, men det er bare sådan, at når man starter i politiet, så skriver man under på en eller anden øh, kontrakt ja. øh, om, om, om, at man, man parerer ordre. Jo, og det er præcis. Øh, og, ja, ja. Og, og, og, hvis man, og hvis man ikke vil det, så skal man bare ikke være i politiet, og sådan, sådan, ikke, sådan ikke længere. Altså, øh, og, og det er fuldt forståeligt, hvis man ikke ønsker det, men så er det bare ikke stedet for en. Nej, og jeg vil også sige, at jeg har jo stået i lignende situationer, hvor jeg ikke har været enig, øh, og har stået der alligevel. Jeg siger også bare... Hvis jeg var i politiet i dag, ville jeg sikkert stadig have stået rundt omkring Rasmus Paludan og forsvaret ham, men jeg vil da ikke have mig om det, og jeg siger også bare, at jeg ville have et forklaringsproblem over for mine børn, hvis jeg kom til skade og skulle forklare dem, hvorfor. For det vil jeg synes, ville være rigtig, rigtig ærgerligt. Du forlod politiet for, hvad, 15 år siden? 14 år siden, ja. År siden. Øh, efter at have været der, ja, fra 1993, for du var helt fra 89. næsten Ja, der blev du ansat. Ja gennem politiskolen, ja. og så var du næsten nyuddannet der i 93 til 18. maj. Det er Jeg har godt tænkt mig at skrue tiden en smule tilbage til den gang også, øh, fordi da du var her sidst, der talte vi også om, hvordan det, ud over, hvad det har gjort ved, ved dig som person og som menneske, men også, hvad det gjorde ved din polit politikkarriere, ja. at du havde været igennem de her meget, meget voldsomme gadekampe. Hvad skete der? Hvordan, hvilken slags betjent blev du? Ja, men det havde jo de konsekvenser, at vi, øh, vi følte, altså vi følte jo allerede efter et par dage, at, at den ledelse, der var i, i politiet, ikke rigtig hørte os. Fordi vi var såret, og vi følte, at vi havde virkelig gennemgået noget stort den aften, og vi havde forsvaret demokratiet men i og med, at der blev stillet spørgsmålstegn ved øh, episoderne, og at vi havde gjort noget galt, så kan man sige, det er den gamle sang som, at lorten løber nedad, det vil sige, at ansvaret endte nede på gulvet, nede hos de menige betjente. Øh, man skal forstå, at når man starter på øh, uddannelsen, også i beredskabsafdelingen, øh, så er det sådan, at de igen og igen forklarer dig, at prøv at høre, venner, når I er ude med os som en gruppe, så handler I under ordre. Det vil sige, at under ordre, så er det vores øh, leders øh, beslutninger, der ligesom øh, gør, at vi agerer. Eller slår, eller, eller, eller skyder for eksempel. Og det vil sige, så er vi beskyttet af, af, af straffeloven, fordi enten er der et, et farligt påbegyndt angreb, eller også har vi fået ordre af vores øh, chefer. Men der er en altså inden... bestemmelse om, at, at hvis det er en lodret ulovlig ordre, ja. så skal man ikke. Det, det er noget det helt, er andet. helt andet. Men du står stadig i en situation, hvor at du føler dig rimelig godt sikret på, på, på, på den måde, og der følte vi ligesom, at efter at der kom den kritik, så stod vi meget alene med det, og det var kun på grund af, af, af kærlighed, og, og at den kærlighed, og den, øh, øh, det, det sammenhold, vi havde også menige betjente, at vi samledes, snakkede om det, og behandlede hinanden på den måde, og, og var gode ved hinanden, øh, at vi kom over de dage, fordi at fra ledelsen, der fik vi ingen støtte. Overvejer at du at forlade politiet? Nej, slet ikke. Slet ikke. Øh, det er øh, en meget speciel arbejdsplads at være i politiet, og når man er samlet øh, 30 mand eller 60 mand, og arbejder så tæt sammen, og især efter sådan en episode som det her, det gør, at øh, man forlader ikke bare sin familie, og det bliver som en familie at være i politiet. Jeg ved, at du... Øh, fordi det da vi talte sammen første gang, så tænkte jeg på, efter at få sådan en skræk i livet, på, på, når man ikke engang er helt færdiguddannet politibetjent, så søger man måske over sådan i de lidt mere stilfærdige afdelinger af politiet, sådan noget kommunikationsnød, som Sebastian lavede, der havde været i Du gjorde faktisk det modsatte. Det, meget det gjorde jeg. Ja, men jeg søgte. Jeg var faktisk tre gange 9 måneder inde i beredskabsafdelingen, hvor at under urolighederne var det den første periode. Så det vil sige, at jeg var der i 27 måneder. Jeg har været med til... Ja, næsten alle udrykninger, der var i den tid, jeg var glad for det. Jeg var ligesom nødt til, jeg følte, at jeg var nødt til at mande mig op, bevise over for mig selv, at jeg stadig kunne klare det her arbejde. Jeg var ikke bange. Øh, jeg havde min kollegaer ved min side, og jeg følte bare lidt, at jeg, jeg måtte simpelthen bare bevise, at jeg stadig du som betjent. Og så, det gjorde, at jeg kastede mig ind i, øh, i de her opgaver, der nu kommer. Så du var en af dem med, med den store hjem og skjoldet og hele kampuniformen på og ud til gadekamp, urolighed og den slags. Ja, ja lige præcis. Ja, Anholdelser af farlige gerningsmænd, og, og det, det gjorde jo så også senere, at vi faktisk i bredskabsafdelingen kom ud til en farlings, farlig gerningsmand ude på Amager, øh, hvor vi også blev beordret ind i en lejlighed, øh, hvor en af mine kollegaer blev angrebet med et øh, tilspidset spyd, og det gjorde, at jeg var nødt til at skyde ham. Ham med ja. Øh, og det gjorde... Du var nødt til at skyde ham? Jeg var simpelthen nødt til at skyde altså ham. Altså for at stoppe ham? For at stoppe ham, ja. Døde han? Han døde ikke. Øh, det, der skete, det var, at min kollega og jeg står og på ham. Øh, han kom farende frem imod os med knivspidsen ja, tæt på min kollegas hals. Og øh, lige i det, han skulle til at støde den igennem min kollegas hals, så skød jeg ham. Øh, og han faldt om. Og øh, der lukkede jeg fuldkommen ned som menneske. Jeg kan huske, jeg var omtumlet, og bare på de første fem minutter efter episoden, hvor vi begyndte at trække os ud og vente på, på kriminalpolitiet, der skulle lave nogle, nogle undersøgelser osv., så, så, så blev jeg svimmel, og jeg begyndte egentlig at tvivle på, hvad der egentlig var sket. Fordi at det var, øh, jeg følte mig, som om jeg var med i en eller anden dårlig film. Du redede vel din kollegas liv? Det gjorde jeg. Og de det Det gjorde jeg. Men det var slet ikke det, du tænkte på. Du, øh, med, med, I baghovedet havde du stadigvæk den kritik, der var fra Nørrebro osv. Så, så jeg var allerede klar over, at ved at jeg har affyrt skud mod et andet menneske, og sådan skal det også være, øh, så vil der komme nogle undersøgelser i gang. Øh, og jeg vidste godt, at det ville der komme pres på, på min person. Og jeg var rystet og tænkte nu kommer jeg til at gå en sej tid i mødet. Hvor, hvor længe siden var det her? I lige... 96. Ja, okay. øh, jeg kan godt huske sagen. Jeg ja. var øh, kriminalrapporter på Ekstrabladet. Jeg tror, vi skrev en del om ja. øh, det. Og, og ham, der blev ramt, var en, en psykisk syg mand. Ikke? Psykisk syg mand. Engrab, ja. Ja. Du forbinder den episode i 96, og der er du så alligevel et par år på banen som uddannet politimand, ja. med, med øh, 18. maj 93. Hvorfor? Hvad, hvad har de to ting med hinanden at gøre? Jamen, det, det gjorde jo, at øh, al den usikkerhed, man fik som ung, betjent efter den 19. maj 93. og al den kritik, der var, og alle de spørgsmål, der blev stillet, øh, de kom ligesom op i en igen. Øh, man blev øh, forvirret, og man blev øh, presset. Men jeg tænker også, når du, når du netop søgte altså som politimand ind i de her... Sådan Øh, hvad, hvad kalder man det, Actionenhederne, der hvor der skete noget, der hvor man skulle ja. være fremme, de, de hårde drenge, ikke? Ja. Altså, var du også blevet mere, en mere aggressiv betjent? Altså en, der hurtigere greb til staven eller pistolen, eller hvad ved jeg? Nej, absolut det... ikke. Jeg, jeg føler mere, at jeg havde større overblik, fordi at, at jeg synes selv, at jeg havde et øh, virkelig øh, godt overblik over, hvornår der skulle slås til, og ikke skulle slås til. Jeg, jeg, jeg øh, jeg tror faktisk, jeg blev mere forsigtig. Jeg var mere velovervejet øh, som person, end hvis jeg havde stået som ung betjent igen og ikke havde prøvet noget. Så jeg tror, det er bedre, jeg kunne vurdere situationerne. Det var også derfor, at, at, at jeg var der i tre perioder, og, og, og, og tingene gik jo fint. Du var god til det? Det var jeg. Jeg var rigtig god. Øh, og jeg føler jo også, at, øh, at, at jeg ville... Der er ikke noget, jeg kan kigge mig selv i spejlet i dag. Jeg har ikke gjort noget, som jeg ikke kan kigge mig i spejlet for. Hvordan fungerer sådan en DUP-undersøgelse her tilbage i, to, eller i uh, 96 var det... Der ja, var fordi, ikke nogen dup. Nej, men lige præcis. Hvordan, hvordan, hvordan gjorde man det? Ja, men jeg var jo så uheldig, kan man sige. Altså, politiet har før, før 1996, så var det politiet, der undersøgte politiet selv i sådan nogle sager. Der er jo typisk drabsafdelingen i København, ikke? Ja, lige, så lige præcis, undersøgte. som kom ud og undersøgte det. Ja. Og, og øh, min sag, det blev så den første, som øh, statsadvokaten øh, skulle undersøge i stedet for politiet. Så det er sådan var... kan Sebastian ikke huske, fordi han er nej. så ung. Nej, det skal også sige. Det var det også blev, før jeg startede politiet. Det blev overgivet til, at fordi det var problematisk at lade politiet undersøge. Sig selv, så sagde man, at det er statsadvokaten, der skal stå for undersøgelser og efterforskning, Og det system havde man så frem til, at man lavede det uafhængige politik. Hvor man så synes at statsadvokaten alligevel var for tæt på politiet. Okay, så det var stadigvæk. Det kunne være. Ja. Øh, ikke helt. Øh, ja, det var ja, lige derfor. præcis. Hvad endte undersøgelsen med, Tom? Du var, det var nærmest den første sag for statsadvokaten. Det var den første sag for statsadvokaten, og øh, jamen, det endte med, at jeg cirka 4-5 timer efter, jeg var blevet færdig øh, med afhøringen, skulle stille til. Øh, til afhøring hos statsadvokaten, øh, og jeg blev sigtet for at forsøge på og den sigtelse blev opholdt i cirka halvanden til to år, inden sagen kom for retten, og at jeg så blev frikendt for at have gjort noget forkert. Øh, og det gjorde jeg jo så, at øh, da jeg kom tilbage efter to år og syv måneder fra beredskabsavlen, kom tilbage til min hjemstation, som var station 2. Det Så følte jeg jo, at folk kiggede på mig. Fordi folk vidste jo godt, da jeg kom tilbage, at jeg var sigtet, og der var ikke nogen, der tog jeg ved, snakke med mig. Hvad der. fik du af arbejdsopgaver i den her periode? Altså, jeg, jeg ved, hvis man er sigtet for sådan noget i dag, så, så bliver man jo tildelt en eller anden skrivebordstjans. Ja, jeg øh, jeg blev ikke tildelt noget andet arbejde. Jeg fortsat blev fået med alle okay. Ja, Men, men Tom, det, du sagde det jo også selv, at det, det, sådan skal det selvfølgelig være. Altså, hvis en politimand politifolk er udstyret med, med våben. Hvis man øh, skyder en borger, så skal det jo undersøges. Det, skal om, det om det er efter reglerne, og om det er okay, og om det i virkeligheden var, hvad ved jeg, din ekskæreste's du lige havde benyttet lejlighed til. Altså, det skal jo undersøges. Det skal jo undersøge. Eller om det var dig, der var for aggressiv, for hurtig øh, til at... Selvfølgelig at, at skal det undersøges, men, men, men det er jo også bare det, at der sad bare de der græn af tvivl, fra 18. og 19. maj, der stadig sad inde i kroppen og tænkte, kan det her nu vrides til, at jeg har gjort noget forkert, selvom jeg sagde til mig selv, at jeg har ikke gjort noget forkert, du har gjort, hvad du skulle, og efter lovgivningen og alt var i orden, så begynder man, der kommer alligevel et græn af tvivl, der sniger sig ind. Efter 18. maj 1993, der var jo også langvarige undersøgelser, også enkelte betjenter, da man fandt ud af hvis øh, pistoler, der havde affyret de politier, som så havde ramt demonstranter. Så der, der var jo også øh, betjente, der blev sigtet. Det, det var sådan meget langt og meget, meget uskønt forløb. Var du selv involveret i det efter 18. maj? Nej, det var jeg ikke involveret i, for vi kom jo fra modsat side, ja. så jeg var ikke med i den deling, hvor der blev skudt fra. Der så var det vi var jo kun... på vej hen for at hjælpe dem. Så det var alene den deling, der, der blev skudt fra, som, som blev underkastet det her nøje nøjegrænske? Det gjorde det, gjorde de, og ja. de, øh, det var jo ganske kort. Altså, de begyndte jo så også at blive sigtet for at forsøge på mandre mm. i forbindelse med den sag. Æ... Men jeg, jeg synes virkelig også, det er voldsomt det her med, at man så kan være sigtet i op til, til to år, som det lød til. Ja. Øh og sådan en sikkelse for, for, for manddrab. Altså når man udfører sit, sit erhverv, det er et meget, meget, meget stort ansvar, man har, og det må være meget, meget hårdt, og rende rundt på det her overhovedet i så lang tid. Jeg tror, ja, at, uanset det, det er, at, om man er i politiet eller ej, så er det jo voldsomt at være sigtet for en alvorlig forbrydelse, og det er jo ikke, det er der ikke tvivl om. alene politifolk, som ej. har en at hænge over hovedet et par jo, år. Men det, ej, var det, også... ret det var jo super hårdt for, for familien også. Men det er jo hele den her problematik med, at politiet har jo for, for at beskytte alle andre. Og så når, når politiet så, så, så, så, så udøver deres magt, og det ender i sidste instans med, at man skyder en person, så, så, så bliver man så anklaget af alt og alle, og alle er jo enige om, at der skal laves en undersøgelse. Selvfølgelig skal politiet Sådan. ikke skyde nogen uden grund. Øhm, men jeg kan virkelig også godt se problemstillingen ved, at, at, at man har en tækkelse hængende over hovedet så lang tid. Altså på en eller anden måde, så, så burde den på en eller anden måde skulle fremskyndes. Men, men, men, men så arbejder så altså rent psykisk så arbejder det sig videre, fordi når du så slår op i avisen næste dag, så for eksempel din tidligere arbejdsplads Ekstrabladet, ikke? deres forside er, øh, politiet skyder psykisk syg igen. Havde du skrevet den? Det? det? Nej, det, det er ikke min. Nej, det står der. Og det vil sige, når du så er i den anden ende af avisen, og er den, for der de, har skudt... Fordi der havde været så... et par eksempler i eksem... de år. Lige ja, præcis. det er derfor, jeg kan huske sagen. Og ja. så tænker, altså, så, så når du sidder som menigbetjent og læser den, så tænker de, okay, tror pressen, at vi går og skyder, folk for sjov? Og så tænker man, hvor er alvoren i det her? Hvor er når man laver sådan en, en, en overskrift? Ja. Til nye lytter skal jeg sige, at vi er i gang med Politiradio, og vi har besøg af Tom Sivert, som har været politiassistent indtil for 14 år siden, og var ganske ung ny betjent øh, den 18. maj 93 og med på gaden under de voldsomme uroligheder, der kom efter afstemningen om Edinburgh-trejtaget. Øh, og i studiet er som altid Sebastian Rikkelsen og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Øh, Tom Sievert var også i sidste uge og talte om, hvad der faktisk skete i dit døgn omkring 18. Og 19. maj, og når du er her i dag, så er det fordi, vi gerne vil tale om, hvad der skete bagefter. For i lørdag var det jo 18. maj, årsdagen, 26 årsdagen. Der ved jeg, at en række kolleger og du var samlet sådan en markering af årsdagen 18. maj. Hvor ja. mange var hvad Vi var ikke særlig mange. Vi var en, en håndfuld, fordi at vi havde sidste år, der havde... En organisation, der hedder Blue Thin Line, inviterede os til 25 jubilæet, fordi de fandt jo ud af, at der var ingen kollegaer eller nogen, der havde været med den aften, der havde været samlet siden den aften. Siden selve natten var der aldrig kaldt til samling omkring, hvem der havde været der. Og de ville så prøve at opstøve kollegaer og høre, hvordan går det i dag. Så det var i 2018? Det var i 2018. Der, det var et stort arrangement, ikke? Det var et stort arrangement. Og... Hvor mange kom til det? Jamen, der har vi været omkring en 30-35 mand og alle glimrede lige fra, fra, fra, fra høje-chefer og til mellemledere osv. Og, og ved vores arrangement i år, så var vi nogle ganske få øh, menige betjente tilbage, og man kunne da godt få lidt følelsen af, at... Øh, man havde travlt med at finde ud af, hvad folk egentlig gik og tænkte omkring 18. 19. maj forledes en side, siden der deltog så mange af dem mm. øh, til jubilæet i hvert fald, siden ingen af dem deltog året efter for ligesom at bakke op om arrangementet. Men i både det arrangement for et år siden, og det I så havde her for i lørdag, hvis det er første gang I samlet og, og taler om, hvad der egentlig foregik, hvad der egentlig skete og hvad der skete med jer bagefter, ja. hvad så dit indtryk, hvad, hvad siger de gamle kolleger? Jamen, vi er meget, meget enige, synes jeg, også som enige betjent, der var på gaden, at øh, vi var så glade for, for det, vi havde givet hinanden omkring øh, hele perioden efter 18. 19. maj, og hvordan vi havde støttet hinanden. Men vi er også alle sammen enige om, at efterfølgende har jo set mange, mange episoder på et kollega, der var med den aften, som psykisk går og har store problemer. Øh, vi kender til et par selvmord. Vi kender til en af de kolleger, der var derude, som slog sin egen kæreste hjæl, og efterfølgende hængte sig i fængsel bagefter. Så hvis man begynder at regne på en statistik over til skadekomster og, og, og psykiske ubalancer, der er opstået i forbindelse med 18. og 19. maj, og du så også regner demonstranter med på den anden side, så tror jeg, man vil få en meget, meget skræmmende statistik. Du har jo også selv haft... Udover at du havde så havde en politikarriere, hvor du havnede i adskillige, virkelig voldsomme og farlige situationer, som jeg forstår det, fordi du i virkeligheden opsøgte den type arbejde, ikke fordi det var farligt, men, men for at vise, at du stadigvæk kunne. Lige præcis. Men derudover jo også nogle psykiske, øh, psykiske men, som du tilskriver også den den 19. maj. Ikke? Jo, og den, den gik jeg da arbejdet med, også undervejs, mens jeg var på arbejde. Øh, fordi det, det er ikke noget, man bare lægger, lægger på hylden. Uh, så selvfølgelig går man der og slås med nogle ting omkring uh, mange forskellige episoder. Uh, jeg havde en episode, hvor jeg blev stukket ned af en indbrudstyv, uh, og uh, så det var en bande af, af, af nogle unge kriminelle fra Nørrebro, der tilfældigvis måske er kommet med, med mørklødet hud. Og det gjorde jo bagefter, at det er jo ikke fordi, jeg er racist, jeg respekterer alle mennesker osv., men. På grund af, at det var den type mennesker, der havde angrebet mig, stukket mig ned, så kunne jeg stivne ude på gaden, når der kom to-tre gutter gående øh, med den hudfarve hen imod mig, øh, i nogle øjebliksspillere, hvor at jeg så pludselig troede, jeg, at jeg blev overfaldet igen. Øh, ja, og det der, po stress? stress, ja. Og, og, og, og, og der måtte jeg jo syge mig i den periode, og, jeg må, og, og, og, og der opsøgte jeg selv øh, chefpsykologen ude på Rigshospitalet, i Gårdsgaard, for der er jeg virkelig brug for hjælp for at kunne slippe de der tanker igen. Øh, men igen, det er ikke noget, jeg blev henvist til. Det var noget, jeg selv måtte klare. Men Tom Sjøret, har du været, har du været også en uheldig politibetjent, at du øh, er havnet i rigtig mange farlige situationer? Ved du, jeg tror ikke, jeg har været uheldig, men, men jeg tror, at, at de politifolk, som af natur stiller sig i første linje, det er ikke noget, man gør én gang. Det vil man altid gøre. Man vil altid være den, der vil være med til at løse tingene. Man vil altid være, være den, som er med til at redde folk. Og hvis man står i første linje, så vil man altid Man vil altid komme til skade på en eller anden måde. Og man vil altid få en eller anden form for klagesag eller et eller andet. Fordi hvis man som betjent efter 20-25 år ikke har nogen anmærkninger, ikke er kommet til skade eller andre ting, så tror jeg, at man har holdt sig lidt for meget tilbage i tredje række og kørt med øh, systemet, uden at være rigtig betjent. Hvad er det sådan en som dig, Sebastian Rikkelsen? Ej, nu har jeg så ikke været der 25 år, men i hvert fald, det, det her, som Tom siger, altså, det er jo noget, jeg også hørte i politiet. Hvis man ikke laver noget, så får man ingen klager og alt det her. Øh, og, uh, ja, det er jo en sandhed med modifikationer. Ja. Jeg tror da helt sikkert, du har ret i, at hvis, hvis man vælger at gå frem i forste glæde, så, så sker der noget. Altså men, det, det, er der, det er der ingen tvivl om, men der er jo så også øh, pladser i politiet til mange andre kompetencer. Øh, Thomas, det, det der med, at du selv mås, måske, eller i hvert fald som du selv siger, øh, på grund af det, I oplevede den den 19. maj 1993, blev ved med at, at presse dig selv ud i at være i første række, viste du stadigvæk kun. Ja. Var det også, altså har de andre kolleger, som du så har set i her, seneste gang, det var 18. maj, og sidste år til et større arrangement, 18. maj. Blev deres karriere forløb lige den? Ja, jeg har snakket i hvert fald med to her. Øh, jeg ja, sidste lørdag til arrangementet, der var i hvert fald to der, som, som havde opført sig fuldkommen, ligesom jeg havde gjort, søgte det ene mere lille job efter det andet. Øh, og som så også øh, i hvert fald for den ens vedkommende har endt i, at han i dag sidder ude i Lufthavnen, men er kommet frygteligt til skade, øh, og som følge af, at som han selv siger, at han opsøgte også de episoder, som var farlige, og de jobs, som, hvor han kunne redde verden. Fordi det har man behov for. Hvor kommer det behov fra? Jeg ved du hvad, jeg føler det lidt som, at det, det er jo næsten ligesom, jeg tror, at øh, altså nu blander jeg lidt Rasmus Paludan ind i det igen, mm. fordi at hvis du tager Rasmus Paludan, han er jo bare en lille dreng, der er meget, meget vred. Og jeg tror, at vi også, som, som unge politikkollegaer, følger som små, vrede drenge, der ikke havde fået opmærksomhed fra vores farmor. Øh, så, så... så jeg sammenligner farmor med cheferne, hmm. øh, som vi simpelthen ikke havde nogen respons med, og vi, vi, vi fik ikke et klap på skulderen for det, vi havde gjort. Og, og så, så efter 18. og Og hvis du så ikke som menneske øh, har en familie eller, eller børn og søger... Bare en lille smule kærlighed frem i maven, som du kan give videre til andre. Hvis, hvis du ikke mærker den kærlighed, og den begynder at blomstre lidt igen, hvis du stadig forbliver en sur øh, øh, lille mand, som, som ikke får den kærlighed, så tror jeg også, jeg kunne have været i politiet som en rigtig mavesur og øh, græk betjent. Ja, og i virkelig, virkelig dårlig betjent. Lige præcis. Vi har lige små fem minutter igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, al den påvirkning, er der alt det, de har gjort ved dig, at du var på gaden på Nørrebro i København 18. maj 1993, som vi indledte med at spille et klip fra vores program i sidste uge, om at du, du aldrig blev lige så glad, som du var før. Nej. Handler det om den meget, meget voldsomme nat, om den livsfar, I var i på gaden, eller handler det om, hvad der skete bagefter? Kan man skille de to ting? Nej, fordi at hvis det ikke var sket den nat, eller de her voldsomme øh, episoder var sket, så, så tror jeg ikke, at det var end på samme måde. Det, det, altså, det, det var en start til noget, som, som ikke kunne stoppes. Det var uundgåeligt. Din, din øh, psyke var rystet i din grundvold på, på en måde, som du ikke selv forstod. Og øh, så bliver delen, hvis, du ved, hvis en møtrik går lidt løs, så, så, så, så, så, så bliver den mere og mere løs, som årene går. Og det ender så også til sidst med, at det kollapser øh, på et eller andet tidspunkt, og du ligesom må, må, må give op. Og det skal også siges, at I lavet rigtig meget om i politiet efter øh, den her øh, 18. 18. maj. Ikke? Ja, lige præcis. Altså, og og, helt... og det, det er både fra hele det mobiltaktiske koncept, ja. altså, så, det ikke, så det ikke kan gentage sig ude på gaden. Altså det, man gør i forhold til urolighed og demonstrationer. Ja, lige præcis. Ja. Hvor, hvor I stod med skjold, skjold så er det, det bilerne, der giver skjold i dag, som ikke selv skal stå og tage imod sten og man er meget mere mobil, og man har fået helt anden udrustning Og så til den her debriefing. Altså, nu er det jo sådan, hvis man er ude for... Det er stadigvæk nogle voldsomme ting, men så snart man er været ude for noget, så bliver man tvunget til at sidde sammen og tale om det, ikke? Og så, øh, så får man også tilkaldt en krisopsykolog, hvis der er det mindste. Ja. Så, altså, og, og det, og det er jo skal man på ikke selv bestemme? Det, det skal man nemlig ikke. Nej, men, nej og, skal... og, og det er jo også... Det er jo, det er jo virkelig en glæde for mig ja. at, at høre i dag, at, at det er det, der sker. Fordi det, det var ikke eksisterende dengang, og det kan virkelig redde mange kollegaers videre politikarriere og også deres privatliv ved, at man gør det her nu, og det er jo kun glædeligt. Men Tom, det, jeg, jeg spørger lige igen, jeg måske skal bare formulere mig lidt mere præcist. Omkring 1993, 18. maj 93, der er der det døgn, hvor du på arbejde inde i den her krigszone. Ja. Det er jo i sig selv voldsomt og vel traumatiserende, hvad jeg gå ud fra, at de professionelle vil kalde det. Så beskriver du oplevelsen at, at den her mistænkeliggørelse efterfølgende, at I blev skældt ud, der var ja. ikke nogen, der var. I syntes selv, I havde klaret det, men, men det var ligesom ikke det, øh, som det omgivende samfund, eller for den sags skyld, ledelsen fortalte jer. Og så den tredje element, det her med, at, at der ikke var dengang den psykologiske debriefing. Nogen, der tog mm -hmm. hånd om at få, som du sagde, strammet de mødstrækker, som var blevet slået løs. Ja. Kan du i dag, når du kigger tilbage på det, sige, om, om det var det, som nattens begivenheder, omverdens og ledelsens reaktion, eller det, at der ikke blev samlet op på jer ja, psykisk? Og hvad det var, der slog det skævt i dig? Jamen, de tre ting... jeg, jeg, jeg tror, at du, du kan, altså uanset om, om du er politimand, om du er demonstrant, hvor du kommer fra i samfundet, eller, eller hvordan du tænker, og hvad din holdning er, så kunne tingene ikke være gjort anderledes den nat. Øh, ledelsen havde deres måde at gøre det på, vi havde vores måde at gøre det på, og du, alle fulgte de ordre, og den måde, man arbejdede på på den gang, så så, så, så jeg er jo ikke bitter på den måde, fordi det var bare arbejdsgangen dengang. Og, øh, så jeg, altså, vi kan ikke blive ved med at kaste mus efter hinanden. Og ved du hvad, sandheden har rigtig mange sider, og vi bliver aldrig nogensinde enige om, hvad sandheden er omkring den den 19. maj. Den bliver aldrig opklaret. Du har, Tom Siebert, i hvert fald gjort noget til, om ikke sandheden, men bare at fortælle os, hvad det egentlig betød. For det er jo 26 år siden, og... Sådan nogen som dig, Sebastian, du kan jo nærmest engang huske det, Nej, jeg kan kun huske det, at jeg, jeg har været i politiet, hvor man har talt med om det. Og så kan du, så kan du huske, at er juni er juniåret før 92, der kan du huske jo, jeg. Jo, jo, jo, det, og jeg kan også godt huske skyet efter ben og alt det her, ikke? Ja. jeg øhm, tak fordi du kom. Jeg vil anbefale, at I hører en melodi, der hedder Alt, hvad jeg vil sige af Annika Åk her. Det kommer meget tæt på den følelse, som det, den her udsendelse har handlet om. Tak. Okay, så det givet videre. Det var Pulitzer Radio for i dag med Tom Seward, Sebastian Rikkelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toxby, og Politiradio Radio er her igen om en uge. Du lytter til Radio 247.